A pak to máme v Češtině něco. Hm? Tak se na to podíváme. Namo Ratnatraya, Namo árya avalo bodhi sattvāyā, maha Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Mahakarunikaya, nikája om sarva bhaješu trána kárája namaskritya Imam Arya Avalok, Teshwa, Tava, Neela, Kanta, Namo, hridayam Ava, Taishyami, Sarva Arta, Sadanam, Subam, Ajayam, Sarva Bhutanam, Bhava Marga, Vishudakam, Om Tat Yatta, Allok, Allok, lokam Mati, Atikrante, He, He, Hare, Maha, Smara, Smara hridayam kuru kuru karma sadaya sadaya dhuru dhuru vijayante maha vijayante dhara dhara dharendra chala mala vimala amala mukti Ehi, Ehi, lokeshwara raga visham vinashai dwesha visham vinashai moha chala visham vinashai khulu khulu mala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 Svaha Shankar Shubda nebo Danaaya, Svaha Vama Disha Sstita Krishna Jinaaya, Svaha Viagra Charma Nivasaanaaya, Svaha Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokiteeswaraya, Om Sidyantu Mantra Padaya, Svaha. A teď my víme, že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 ten praktikuje cestu bodhisattvy, nejde do nirvány. Kdyby šel do nirvány, nemůže se stát budhou, protože není tělem dármy. Kdyby šel do nirvány, tak nebude tělem dármy. No,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 tantrickém buddhismu, my se sjednotíme s tím obrazem. My můžeme meditovat na sobě jakož to ten obraz. Když děláte med tantrický meditace, dostanete vong eh, eh, iniciaci, že můžete se vlastně ten učitel se před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 praktikující vizualizuje ty své požitky. Ty nejsou eh, v tomto světě plném strastí, ale se dějou všechny v tom eh, světě čistoty, ke kterému dostal eh, přístup hm, tím, že vlastně na sebe vzal eh, a, eh, tu formu hm, s povolením jeho učitele formu toho bodhisattvy, který představuje ten ideál. No a teď vlastně meditace na ty cnosti soucitu není nic jiného než meditace na avalokitešvá, kterou můžeme daleko lépe vzít jako něco, co nám patří. co nás ochraňuje. No takže je to vlastně přizpůsobeno na naší psychologii. Ale ideál je to stejný. bez, bez soucitu nemůžeme praktikovat. buda tež vždy učil soucit, ale velký soucit vede k tomu, že se zříkáme prání dosáhnout nirovány. Protože víme, jestliže dosáhneme nirovány jako něčeho, co je v protikladu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 A tu vlastně vtěluje Avalokitesvára. Proto švára je vlastně ten nejpopulárnější ze všech bodhisattvů. Protože je vtělení soucitu. A soucit, díky soucitu bodhisattva nejde do nirvány. I když jeho moudrost dozrála k tomu ve vyšších stupních realizace bodhisattvou, bodhisattva může jít do nirvány. Má na to už moudrost, ale nejde. O tom budeme mluvit zítra. Až... A teď poklona trojitému klenotu. Samozřejmě trojitý klenot pro buddhisty představuje osvobození. Buddha je ten, kdo osvobození učí. Dharma je...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 Klaním se vznešenému Avalokité Švárovi, Buddha Dharma Sangha a Avalokité Švára, který je symbolem toho nejvyššího osvobození, které je na základě velkého soucitu. A je též vnešený, protože též podle sutry, lotusové sutry,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 Probuzená bytost. Význam Bodhisattva znamená bytost, která má body, čili probuzená bytost. Bodhisattva a Mahá Satuaya. Je to ta probuzená bytost, která praktikuje velký soucit. Mahá To je tež přívlastek Šivy proto to bydlí spolu. Obdachin tedy ten Bodhisattva a Mahasattva je velká bytost, Mahatma. Je obdachen velkým soucitem, Mahakárunikája, Om, to tady nemáme, Sarvabháješu, Trána Káraja je ten, Obsahující všechny vědomí, to tam není. To nevím, jak se to tam dostalo. Je, je ten, který je sarvabhaješu trána káraja. Namu, Ratna prajem, namu áriául, když áreám mása tvára, om karunika, on sarvabhaješu trána On tomu, který je ochráncem od všech strachů. Neistoty tam nejsou. Om sarva bhayesu trana kara Takže vymázať, hej, tu větu celou, celou vymažeme? Jo, vymazat, vymazat, vymazat, samozřejmě. Om sarva bhayesu trana kara ya. namaskritya, ma i Potom, co jsem se před ním poklonil. Hm? Tava níla kanta namo hrydajam avartajšiámi. Já eh, obnažím v, česk... v dobré češkině hm? své srdce, nebo otevřu své srdce, to by bylo ještě lepší. Doslova avartajšiámi znamená, já eh, eh, obrátím své srdce, hm? Ale v češtině by bylo asi lepší. Otevřu své srdce e, pro tvůj modrý krk, tak jako šiva a valokitešvára jako páv. V Indii páv je jaký pták? Pták, který se živí jedovatými plody. A jiní živočichové ty jedovatý plody nemůžou polikat, ale páv může polikat ty jedovatý plody a čím víc jich spolkne, tím více září. A ten jeho modrý krk se stává brilliantní. No a podobně, Avalokitejšvára nebo Shiva je ta bytost, která čím více jako se stotožňuje s utrpením bytosti, tím více zháří. Proto jeden z apostrofů nebo z, vlastn... z přívlastků, jak Avlokiteshváry, tak i Šivy, není náhodné, že bydlejí na stejném místě, je to, že mají modrý krk jako páv. A čím více se angažují k práci s spasení bytostí, tím více září. Září kde? Samozřejmě v srdcích bytostí. Potom, co jsem se poklonil tomu Avalukité švárovi, doslova, já budu řídit své srdce k tvému modrému krku. No tak, te v pořádku. Možná, že na to najdeme lepší poetickou formu. V tám je to poetická forma. Tás má i namaskrit, já i volky, tešma, Tava, níla, kanta, namu, hrydajom, Sarva, árta, sádanam, šubam a Týsi hm? Ty jsi ten, který dělá všechny sádany, hm? všechny praxe, šubam krásné a adjéjam, neprekonatelné. Hm? Ať praktikujeme cokoliv, když budeme praktikovat s velkým soucitem, bude to krásné a neprekonatelné. Ty si ten, který dělá všechny práce, krásné? Sáda na šubam a adjéjam hm? je neporazitelné. Džaja je vítězství, které přináší vítězství. nám Šubam, Adžejem, Sarva, bava Bhavamárga, Vyšudakam. Ty jsi ten, hm? samozřejmě oslovuje ten velký soucit v podobě Avaluky ty jsi ten, který eh, očišťuje všechny stavy existence bytostí. Hm? To je nějaká divná čeština tady. Hm? Hm. Dává smysl. Ty jsi ten, který čistí všechny stavy existence. Hm? Dalaný na kantanom, um, hvidem, avatajšám, salva, árta, sádunam, šubam, džajem, salva, butánam, havam, árga, višudakám. On, tatyata. Om to znamená, aloke, aloke. Aloke je světlo, aloke je lokativ. To znamená, ve světle, aloke, aloke, tedy ten soucit se objevuje, který. Čistí všechny osudy bytosti se objevuje ve světle aouke, aouke, louka mati a To světlo, ve kterém se ten velký soucit projevuje, je nad schopností rozlišování. Maty je moudrost rozlišování, nad schopnost rozlišování, nad moudrost rozlišování všech bytostí schopnost rozlišování všech bytosti. Náš čas už by pršel, ale to nevadí, dojdeme do konce. Presahuje schopnost inteligence vázané na svět. Loka je svět, čili jinými slovy, presahuje schopnost světského intelektu. He, he, hey, hare, he, he je i v hindi dneska, když někoho voláš, říkáš he, he, halo, hm? halo, hm? čili ten eh, meditující vlastně oslovuje hm? toho Avalokiteshváru, he, he, hare, hare je tež vokativ eh, pán, hm? hari je znamená pán, Hare, ty, pane. Hmm? He, he, hare. Maha bodhisattva. Ty, pane, který jsi velký bodhisattva. Hmm? Smara, smara, hridaya. Ty si, vzpomeň si na své srdce. Vlastně meditující oslovuje avaluky, váhu, ale oslovuje sebe. Vzpomeň si na své srdce. He, he, Hare, Mahabodhisattva, bodhisattva, ty, který si velký bodhisattva, vzpomeň si na své srdce. Smara smara hrydhyam. Kuru kuru karma, udělej tu karmu, ty činy, sádhája, sádhája, které Povedou k úspěchu, které povedou k dokonalosti. neboli k úspěchu ty sádany, kterou dělá ten loví. Jarej, Maha Božícata, Smara, Smara, jidam. Kuru, Kuru, Karma, Sádája, Sádája, Duru, dhuru, Vidžajante. dhuru je divný sánskrit, ale v podstatě to znamená drž se, drž se pevně. Drž se pevně až po vítězství. Co je vítězství? Budhovství. Maha velké vítězství. Dharé, Dharé, Dharé andrešvára.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 Bez posklenění. Amala, Vimala, Mukti. Mukti je osvobození. Hm? To je napsané Mala. Když mluvíte Amala. Má je Amala. Aha, dále, pardon. Amala. čala, pardon. Čala, mala, Amala. Mala je. Eh, Poskvrnění a Amala je opak poskvrnění. Hm? Čili neposkvrnění. Vymala tež. Čistota. Hm? Mala Amala, Vymala. Éhy, Éhy, sem. Hm? To je zase výzva. Pojď sem, Lokejšvára. Ty, který jsi pánem světa. Teď udělá z soucitu pána světa, protože tento svět trvá pokud je tady soucit. Když soucit nebude, tak změníme, obzvláště v naší době. Hodí na nás bombičku a je po nás. To ten farmár americký, co on nemohli? Mm -mm. Daj, Tám, díme... Taky prý vás dali k rámkovi, že farmár. Ej, ej, Rókejšvára, pojď sem, ty, který jsi pánem světa. Ej, ej, Rókejšvára. Rága Vyšam vynášá za účelem zničení rágy, zničení chtivosti. Dvejša Vyšam vynášá, znič, zničení jedu chtivosti.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 Čala, vymala, a mala mukti, ehy, ehy, lokešvara, rága vyšam vynášají, dveša vyšam vynášají, moha, čala vyšam vynášají. Chulu, chulu, malá, tam nejsou žádný významy, hm? to je, nalaďujeme se na ten velký soucít, hm? chulu, chulu, malá, malá se nečistota, to je jako trošku čahoděj. Hm? <tějí> Kouzlo, aby jsme se těch nečistot bavili, chulu, chulu, mala, chulu, chulu, mala, bulu, žádný význam, bare, žádný význam, padma, padma znamená lotus, hm? bulu, bare, padma, návha. návha znamená pupík, hm? my jsme narozeni s pupíku, ale on je narozen z lotusu. Hm? Čistoty. Bulu, bare, padma, nabha, sara, sara, siri, siri, suru, suru. Zase porekadlo, žádný význam, do kterých naladíme se na ty vibrace velkého soucitu. Sara, sara, siri, siri, suru, suru. Můžete si opakovat jako mantru. Sara, sara, siri, siri, suru, suru, bodhya, bodhya, bodhája. Bodhaya. Za účelem probuzení s probuzení. Účel a prostředky v Mahajáně se nemají rozlišovat. To je taky ten rozdíl mezi Theravádou a mahajánem. Bodia, Bodia, Bodhája, Budhaya, maja. Hm? Majitraja je budoucí Buddha. Hm? Budoucí Buddha se též. Díky velkému soucitu. Hm? Přijde nás spasit. Hm? Až dozrajeme. Hm? Kedy. Hm. No až dozraje, mysli. Vy to kedy vidíte. Tak? <laughs>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 Stejně jako šiencan a velcí filozofové Indii, buddhisti, se chtějí zhodit v přítomnosti Buddhy Maitrey, aby pochopili to nejhlubší učení. Maitreya Níla, Kanta, Daršana, Prahrá, a Nechť eh, tvůj modrý krk je k, nechť vize tvého modrého krku je eh, se stane radostí všech bytostí. Hm? Co stane? Hm?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 Su aha, to doslova znamená su aha, dobře řečeno. A v Indii, když dělají půdžu, tak po každý říkají sváha, pak přidají do ohně nebo eh, to ghee nebo to, co spalují v tom ohni. Znamená to doslova eh, dobře řečeno, ale eh, znamená to přeneseně. Takže sláva, sváha, sláva. Svaha, uh, Yogeshwaraya, týk těři který se panem všech yoginu. Možná svaha sida. Kanta, Darsana, prarada, svaha mahasaida. Týk těři velký sidha. Hmm? velký. Ten, který uspěl v Joze, se jmenuje Sida. Hm? Ty, který si... ten velký Sida. Sida je Halcida, tohle v češtině, jak bychom přeložili ten, který je úspěšný v Joze. <laughs> Sida je Sida. Pan Šupelík není Sida. Je není Sida, úspěšný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 Si to si dá. to se stále, to je jméno tež. Hm? Arta znamená tež význam. Hm? Ten, do úspěl v tom významu, jaký význam? Ten nejvyšší význam, samozřejmě. sváha Maha Siddháya, sváha sidha Yogeshvara, sláva tomu Sidhovi, sváha Sidha který je králem všech yogínů, který je pánem všech joginů. Tady je zase ten vztah k Sváha Sváha níla kantája, sláva tobě, který má modrý krk. Sváha čakra yuktája, zase višnu. Sláva tobě, který má kolo v ruce. Který drží kolo darmi. který je spojen s kolem darmi. Sváha Cha Krajuktá, Sváha Padma Hastaya. Sláva Tobě, který má lotus v ruce. Hm? Hasta je ruka, padma je lotus, hm? Sváha Padma Hastaya. Sváha Šanka Šubdané, Bodaná, znovu asociace s Vishnu. Hm? Sláva tomu, který nás bytosti probouzí s bílou mušlí. Hm? Ten Hraje na bílou mušli, v Indie vždycky, než začne obran, jsou yogíni, kteří můžou troubit na mušli celý den. Dělej pranayamu, to se všechno všecko. Tak ten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 Nepříhodná. Příhodné je na pravé straně. Hm? Proto v tantrické praxi se říká, že levá metoda. Hm? Zatímco klasická mohájana je pravá metoda. Hm? Takže správný jogin.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 A naše ptává se to tomu, který je na ně zralý. To je tradice indická. Váma tak Krishna sláva tomu, který stojí na levé straně, aby nás bytosti zbavil všeho černého, všech našich. Svaha hm? Viagra Charmanivásana je sláva tomu, který sedí na tigri kůži. Hm? Jako šiva, to ukazuje. Mocní jogíni v Indii vždycky seděli na tigri kůži. Tiger představuje moc. Hm? No, a pak je jenom to, to už je vše všechno. Namo Ratnatraira, Namo ale Avalukitešvára, to je jak znova začátek poklona trojnému klenotu, klaním se dnešenému Avalukitešváru. om si mantra pádája, nech slova této mantry se uskuteční, sváha, sláva. A to je všechno. A předáme zásluhy pro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 Takže čínským symbolu to je vlastně symbol darmakána. kajen. Dokonce -dok -dok na konec se obrací zvířezíni věny. Ne tam.